Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassallama taslima kaseera. Zahala pripada Allahu jalal shanu ila nas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa iznani Allah tabarak wa taala ubik wa bi raita boitis sallahu ismukum bogboyaznaschnu moituma lati wasankal pai sman. Allah tabarak wa taala mali. Dana suchni odoni koi kase boi ismukum bogboyaznaschnu jedan je koji će samo kao pravi muslimani. Draga braći i cijenine sestre, e, mislio sam danas uz Allah-u Tebara Kutala pomoći e, da govorimo nešto što je vezano za Ramazan. Jer s obzirom da je ovo posljednje predavanje prije Ramazana, u sljedeći ponedljak je po vaktijel tako po e, takvimu Ramazan, <kuh> pa nećemo nastaviti dalje sa tumačenjem sura, nego iš Allah-u Tebara Kutala poživi poslije Ramazana. Mi smo prošli put, koliko se sjećam, završili sa tuma tumačenjem sura je Vatin,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 Pa tako se na prijem penosi od Ibn Omara radijallahu ta'ala anhu, kaže kada bi nastupio Ramazan, kada bi došo Ramazan, Abdullah ibn Omar ne bi kaže, kane la yuftiru illa ma'al mesakin, kaže ne bi iftario se osim sa fukarom sa miskinima, ne bi se iftario osim sa fukarom i miskinima, znači jeo bi onu istu hranu koju jedu šta, koju jedu i oni. I ovdje je sad jedna svar, međutim o tome ćemo nekad, inša Allah drugi put govoriti. Ashabi Allahu wa kusanika alaihi salatu salam, draga braći i cijene sestre, su lomili svoj nefs. Činili su stvari kako bi slomili svoj nefs. Pa se tako prenesi da je jedna prilika da je Omer radi Allah anhu, da se ga ljudi vidjeli kako ide ulicama Medine i nosi, nosi vreće na vratu. Pa mu kaže ti khalifa nosi nosiš vreće na vratu. Kaže jučer, odnosno prošli dana, su mi kaže došla velika izzeslanistu, do, došla mu plemena. Pa kaže, nešto u meni se pojavilo, kono vidi koliki si, dolaze ti ljudi. Pa kaže, kako bi slomio svoj nefs, kaže, činim, odnosno radim, odnosno radim ovu stvar. Pa tako isto ovaj stvar bila otokan. Ono što sam isto na početku, danas da spomenemo, odnosno da se podsjetimo, Allah vam dao sako, dobro, jeste da se spomenemo ukratko na ibadet Allahovog Pasanika sallallahu alaihi wa Allahu Allahov Pasanika sallallahu alaihi wa sellem je bio, kao što znamo, i khalifa muslimana, odnosno presenik jedne države. I bio je mujahid, odnosno ratnik. I bio je otec, koji imao žene, koji imao djecu. U svemu tome, Allaho posanik, sallallahu alaihi sellem je na ila nalazio v ramena za ova ibadet, o kojem da sada ovdje čuti. Bila smo tako možda bili spomenuli hadis, koje je zbedio živa muslim u svojim sahihima, on se prenosio da iše radijallaha tala anha, prenosi sisto tako od Hudayfi ibn al-Yamana radijallaha tala anhu. Kaže da je Allaho po sanih sallallahu alaihi wa sallam toliko oklanio noćni namaz, kaže hatta ta varramat qadamahu. Kaže da bi njegove noge oticale. Znači čovjek, naprimer, kada duže se vozi u autu, naprimer, voziš se dva, tri sata noge te otiknu, je tako? Međutim, da da bi noge otekle, treba malo više vremena, ne mogu noge otići, naprimer, za petnije za isk minuta. Nego treba da bude malo više شو تعني عليه الصلاه والسلام فاطمه ساعه برودت على قيامها كاجي فسدك من رجله النبي اتقلع قاموا تو رادش وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر كاجي الله يغفر شنو اشو اللي بيلو اشو تجي الله يغفر شنو اشو اللي بيلو اشو تجي بيتي عليه الصلاه والسلام متغواروا افلا اكون عبدا شكورا كاجي زبده نبد مزه رب وزيشن الله تبارك وتعالى pokud da to ovdje rob i da bude je zahvalan jer ono što je najveći stepen kao što je tome govorio šehek l'uslama ibn Taymiyyah najveći stepen do kojeg može doći čovjek na dunjalu koji jeste ili ubudija da čovjek osjeti da je rob uzvišenog Allaha to je najveći stepen i najveću slaz osjetiš onda kada osjetiš da si rob uzvišenog Allaha i zato je pesanika alaihissalatu wasalam govorio Kaže a Kema kama ya'kul al'abd wa ajlis kama yajlisu 'abd. Kaže ya'edem kama yajlisu 'abd. Naći rob kojim su ljudi imali u svom vlasništvu, kaže ja sedim kao što sedi rob, ja kaže ja jedem kao što je rob. Pogledajte al-qanizna Allahu Mustafa sam sallallahu alayhi wa sallam. Poreseo ne kojem kaim uzvišeni Allah tbaraka wa taala da zamista sada. Dagladatahu Allahu Mustafa nik sam sallallahu alayhi wa sallam idagladatou bu bliznost. Pa Isto tako je zabilioži imam Ebu Dawud u svom sunanu, o da iše radijallaha tala anha od njegove žene i supruge, koja je bila od naj najučenijih ashaaba Allahu apu sanika alaihi salatu wassalam. I zato kao što kaže imam Ibn Šihabi Zuhri, kada bi se sakuplilo znanje svi ljudi, kada bi znanje svi ljudi i svi ashaaba, kaže bi bilo na jednu stranu, a znanje samo iše radijallaha tala anha, na drugu stranu, kada pa je bi znanje iše radijallaha tala anha. Pravagnimo pa bi znanje, عائشة رضي الله تعالى عنها فعائشة رضي الله تعالى عنها ابن ابريل ثابت الله بن ابي قيس انت تقولون ده ككو ككو السلف ساويتوا و2 قام قال عائشة رضي الله تعالى عنها لا تدعي قيام الليل كجنمه واستغلك نوني نماس يعني ساويتوا اشتا ضبلي انا نوني نماس قال لا تدعي قياما الليل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدع قيام الليل والله شنو سيستماتيك في فائده دوغا na samom zubu da mi polomi. Ništa. Kaže: "La tad'i qiyam al-layl, fa inna Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam la yad'u qiyam al-layl." Kaže: "Namo ostavljao noćni namaz." Vjeruje Allah, poslanici sallallahu alayhi wa sallam, ni nikada ostavljao noćni namaz. Pa kaže: "Wa kana idha marida." Obratite pažnju sad na ovo. Znači, mislite kad vidite starijeg čovjeka kada se razboli. Kaže: "Wa kana idha marida, sallaa jalisan." a kaže kada bi se razbolio postanih sallallahu alaihi wa sallam onda bi kanio šta? kanio bi se dječio način kada bi se razbolio kada bi došlo do toho stani ne bi ostavljao šta? ne bi ostavlio nočni namaz za bilo žima Bukhari usom sahihu od Abdullah ibn Masuda radi Allah ta'la anhu kaže stavl sam jedno i prilike uz Allahovu postanih sallallahu alaihi wa sallam da kanio nočni namaz kaže fa'atala طيب تصلي عليه صلاه وسلام دوق كل يوم ودور يسوي قال الله بن مسعود قال جاء فهمت بامر سو بس انفاجا بمصريين دعوا رادين نشطه لوشه odnosno da pomislio sam da uradim nesto oruzno znači liu učinio su bukvalno prevodi nesto što je da uradim nešto što je oruzno pamukazu wama hamamta bihi da učinis kaže da prekinem namaz يكاجداس في مصنئك صلى الله عليه وسلم وصنئك صلى الله عليه وسلم لا تفوكني ذهبنا جمع موسى مسن صحيح هو حذيفه ابن العماره رضي الله <سؤال> تعالى عنه كان جيه يدناي نؤي سام ساو ده سكلانصا صلى الله عليه وسلم بكاجيه ففتح ففتحت البقره بكاجيه بوچو لؤشي سور بقره بس امركوا بروچチェсто ايت ايكم شروك براتي طاجن زاد الله عنده وذبر لا ويرديس فكاجيه مصنئك عليه الصلاه والسلام نزورش سوره بكره لا يد نوركاتو كاجا завршио суро بكره пакаже отпочо суро نسا пакаже завршио суро نسا па се вратио на سوره آل عمران и завршио ثم ركعه pa koliko pa ja no je na ruku? Pa je stoje na ruku? Noliko je koliko je bio na kiyamu? Pa se kaže ustoje. Pa kaže ostoje na kiyamu, na onom drugom kiyamu, nači posle ruku? Koliko je bio, kaže na ruku od prilike. Pa kaže učini seđdu, pa, pa je na seđde ostoje noliko koliko je bio šta? Koliko je bio na ruku. Pa kaže digo se sa seđde, pa je od prilike koliko je bio na seđde. Tako je bio jedna reka atalahu apu samika sallalahu alihi wa Ovako je bio jedan rekat Allahovog poslanika sallallahu alaihi zahe I nemojte draga braću i cijene sestre da pomislite Ovo je bio poslanika alaihi salatu wasalam To su bili ashabi Gdje mi danas tako Wallahi ima ljudi Koji imaju ovakav ibadit Ima ljudi i žena koji imaju ovakav ibadit Ja sam s ovim očima vidio da sam bio u Kuwaitu Posle skoro svakog ramazana budem video sam ših Abdelrahman Abdelhalika To je jedan poznati ših koji ima blizu 70 godina Šiha Abdur Rahman, Allah mu dao sako dobro, dao podari mu um, dug život. Šiha boluje od raka. Šiha boluje od raka. Mađutin šiha kanja taraviju dva i pol Ko imam. Šiha kanja taraviju dva i pol sajta. Znači, aprilke dva rekaata šiha su pola sajta. Šiha Rabinzanu pravči dvihatni. Znači, on kao imam. On kao imam. Čovjek, kada dolazi u mesčid, on se vuče dok dođe do mesčida. Kada dolazi do mesčida... On se vuče da dođe do masjida. Majid tim pola sa'ta kanya vareka Dva i pola sa'ta je traviya jednu veče za shijh abdurrahmanu, abdul khaliq. A iša radiyallahu ta'la anha pranasi kao su izabiliyje jimma am terni da Allahu pa sallallahu alayhi wa sallam da bi kanya namaz bi ayatin wahida. Da bi kanya unučni namaz yednim ajetom. Jedan ajet bishta, jedan ajet biponavlju. Jedan ajet bišta, jedan bi biponavlju. Hva se prema si da aposanih sallalahu alaihi wa sallam sielu noć klanjuvasa ayetum In tu'adzibuhum fa'innahum ibaduk Wa in tagfir lahum fa'innaka antal azizul hakim Kaj je Bukhari muslim sahihima i sad ovaj ćemo sada spomenuti dobro obrate pažnju sada da se dobro ne njega podsjetim jer je vezano za nešto što se zove porodica, vezano je nešto što se zove kuća. Pa pogledajte Poslanika Ali Salatu salam kako je u svoju djecu. Pogledajte kako se odnosio prema svom zetu, kako se odnosio prema svojoj kući. Za bilo žima Bukhari Muslim u svojim sahihima u dali radi tala, anha anhu kaže da jedne prilike po noći, kaže došao nam je posanika, ali salatu salamu tada kalba i kaže kud su me kaže na vrata. Kome, kome ali radijallahu anha anhu fatim radijallahu ta'ala znate da je poslanik alejhi salatu vasalehu alejhi salatu vasaleh salam veli fatima najshe poslanik alejhi salatu vasalehu shakiput kadabi usfatima poslanik i voli i, i, I voli su da da mu dođu na leje, doki na sajdi, i nabi pasanika alihissalatu wasalam usto sa sajdi, dok šta? doki nabi hasan i husain nači šiš saniga. pa nako smrti pasanika alihissalatu wasalam, kada abu bekar radi allah ta'la ranhu, izah šoi popo je sana minbar, da hasan radi allah Anhu ranhu, jerako, kaj je silazi zi kaj je samimbar moj gdedi. Sila zi samimbar, samimbar moj gdedi. izah to, znajeto na je hadiš, u kurši za bilo jima Bukhari muslim, u da iša radi Nie mogła da ustane da dočka Fatima kaws tamo bio obczaj. Pokaże pajezowno i ona se płakała. Kaje fsar raha bi şeyin fa bakat. Kaje pajane pa kaže Iša radijel la ta ranaha, pomislila sam, pogledaj sada, plaće sada se smije. Pa nakon smrti poslanika, ali sada, upitala sam je, zašto si se nasmijela, na pa na zašto si zaplakala. Kaže, onda kaže, kada sam zaplakala, kaže, tada me poslanik sallallahu alihi wa sallam da će to biti smrti kojoj će umrijeti. A kaže, kada me drugi put je šapno, kaže, rekao mi je da ću biti prva iz njegove porodice koja će mi se pridrušiti da će biti prva iz njegove porodice koja ćemo se pogledajte Allah dao svako dobro zašto su se smijali zato što će se pridružit Allahom posani kvalihisratom. To je bio uzrok, uzrok njihove radosti. Kaže obavijestio me da će biti prva iz njegove porodice koja ćemo se pridružiti. Znate li koliko je bilo fakim radi Alla tada godina. Jer bilo četrdeset jel bilo pedeset ili bilo trideset pojednom rivaliti bilo dvadeset tri godine pojedina dvadeset šest dvadeset sedam kada umrla i bila je prva i bila je prva koja je isposlanik ove sallallahu alejhi ve sellem poručio se presamna 6 mjeseci posle smrti Allahu pokoj mu sa nekese pa kaže kao što dušlom hadis Buhari Muslima kaže da je dušro poslanik alejhi salatu ve selam pokusuo svoje ček koji toliko volio i svom i kaže je rekao tu tusalliyan pa kaže kas motvadu poslanik alejhi salatu ve selam je rekao kaže, zar ne klanjate sada mislite znači što najedsi na akša misli znači da كاجا لا تصليان كاجا ذا مكلانيت صدا قال لي رضي الله تعالى عنه تداوت يقول كاجا رسول الله كاجا ان نفوسنا بيد الله كاجا نفس صدوش الله امركم اكو شيء دناس пробуدي пробуدي ناس عليه الصلاه والسلام وتشاغوا وكان الانسان اكثر شيء جدله فمنيوت ايت سوره الكهف koliko samo człowiek woli koliko człowiek samowoli da rozprawia koliko człowiek woli dlatego pogladajcie kako jest osanik alaihi salatu i zato, draga braću i cijene sestre, znači svejedno on, oni od vas koji su braku ili koji nisu u braku, haram u kući, znači imate haram u svojoj kući, to ko imati bombu u kući, igrati se sa njom. I zato vam napominjem ovdje, napominjem na jednu stvar, a to je da danas ljudi ne vode puno računa o nečemu što se zove televizija. Ono, imaju televiziju, međutim napominjem, danas hvala Allahom djelašanuhu vezano za islamske kanale, imate satelitski kanale, ako neko hoće, neka kupi satelitski kanale, neka izbriši sve kanale, neka ostavi samo islamski kanala na kojima nema, na kojima nema harama. Mađutim da ostaviš u svojoj porodci kanale, gdje se spominju, odnosno gdje se prikazuju stvari koji su haram, otkrivene žene i tako dalje, znači da Nemojte te stvari sebi dozvoljava i druge stvari koje su nemorale. Jer haram po haram, haram po haram, haram po haram, ako išta ruši i razrušava jednu kuću, jesu stvari sa kojima nije zadovoljen uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala. I zato čovjek mora da osjeti ljubomoru i da ne dopusti da se u njegovoj kući gleda ili sluša nešto što je zabranio uzvišeni gospodar subhanahu, uzvišeni gospodar subhanahu wa ta'ala. Draga braćo i sestre, ibadet, odnosno ibadet khalifa je bio isti taki, No da kažemo sličan tome. Pa je tako, pogledajte ibadet Osmana radi Allahu ta'ala anhu. Osmana radi Allahu ta'ala anhu, ospomeniču samo njega, Allahu vam dao dobro, ya, ubijen, učio, Ubyen, je ubijen dok je učio Kur'an. Ubijen je dok je učio Kur'an. I zato njegova žena kada su došli i kada su da ubiju Osmana radi Allahu ta'ala anhu, rekla je, ako ga ubijete, pa znajte da je on u jednoj noći da bi znao proučiti cijeli Kur'an. Ako ga ubijete, pa znajte da je on učio da je, da je učio u jednoj noći Kur'an. Također što je došlo rivajeta za Osman radijallaha tala anhu jeste da je znao na jednom rekatu da prouči cijeli Kur'an. Da je znao na jednom rekatu da prouči cijeli Kur'an. Međutim, Osman radijallaha tala anhu je ubijan da pa sanika a.s.a.m. je nagovijestio nago njegovu nago ubijanju. I zato je došlo hadisu muslimu. Od Ebu Musa l-Aš'ari radiyallaha tala anhu. Allah nekrati nam dina šeš'u odi. Od Ebu Musa l-Aš'ari radiyallaha tala anhu kao štidza bilo jima muslimu muslim, suhom muslim, sahihu. Od Ebu Musa l-Aš'ari, jednog dana rakao, kajaj danas tupratiti Allaho wa kpustanika sallalahu alihi La alzamanna liyoma rasoola Allahi sallalahu alihi wa sallam. I kaže, dok došao kaže, dok odšao do do jednog bunara, jednog vrta koji se zvao Eris. I kaže, tu je ušao u taj bunar, znači ono bunar, u voda, a sa strane, jeli, u krug zidnić mali. Pa kaže, tu posanika alihi sara to se nam ušao, zagrnuo svoju odjeću i kaže, tu stavio, tu stavio noge. A ja sam, kaže, stao na vrata tog bunara, na vrata tog vrta, da čuvam, jeli, kao stražu, da buden bawaab, ona je kućuva vrata, Allahum wa Pasaniku alayhi wa sallam. tako sam tu, kaj je dupnih doša u nekoj na vrata. Pa sam rekao je abu Ja o hadijis je muslim. Ka i sam, ya rasulallah, abu bakr, ako se sluša na na koju god, ne sluša, idem popij kafu i Kaže Pasamo inshallah un poslanik sallallahu alayhi wa sallam irako Abu Bakr yasta'dhin Abu Bakr traji da uđe na da uđe da poslanik sallallahu alayhi wa sallam rekao wa bashirhu bil janna kaže i ga subhanallah ashab salatu wa da je uzvišeni Allah tebārak wa ta'ala preko jizika posanika alihi salaatu wa salam obradu wa jennetom duksu bih ili na dunia uliku uzvišeni Allah tebārak wa ta'ala obradu wa jennetom duksu na dunia uliku izami kako je čoviliku da huo da dunia uliku da zada čebitu saunika jemnat wa havala ula quvete lalabila da Allah popravina ša sada pa kaže pa, pa sam tako bio pa kaže udošu Ebu Bakr učinio isto tako zagumno svoju odječu, i kaže ušao i sjeo sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem pa tako je kuka pa je došo pet neko na sam rekao ko je pa je rekao Omer da Omer radiallahu ta'ala anhu pa sam rekao inshallah unko staniku alejhi salatu ve selam idako ja ja rasulallah Omer istef'en alejk Omer tajizun pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem ezen lahu wa bashirhu bil dženne kaže dozvolim da uđe i kaže obradu ga džennetom ve ušao istota Komr radi Allahu taala anhu iseo ko što iseo šta Abu Bekr radi Allahu taala anhu pa sam kaže oslo kaže do kne došao pet na vrata pa sam rekao koje pa reko Osman radi Allahu taala anhu pa sam došao Allahu on poslaniku alejhi salatu vesselamu rekao Osman je sažen عليك Osman radi Allahu taala anhu trajid uji pa mi poslaniku alejhi salatu vesselamu rekao i eden lahum wa bashirhum bil janna ala ala ala musibe ala balwa tuseebuhum Kaža dozolimu da uđe, i obradu iga jannatom radi musibeta koji če ga zadisiti. I obradu iga jannatom radi musibeta koji če ga zadisiti. Va sam otišo, i reko sam posanika alihim salatu wa salam ti dozoljava, i obradu iga jannatom radi musibeta koji če ga zadisiti. Ta je musibeta je bijo. I bi jislu Osmana radi Allaho anhu. A to je da su došli, oni koji su sadegli munafici, koji su pobuneli. Ne ukratko da ne govorim o sadu istori, i obkoli li kuću Osmana radi Allaho ta'la anhu itolico da munisu dali da pievode tolico da munisu dali da pievode pezabeljo jabuiala u suo musnadu kaje onogdana kada je ubijeno osman radiyallahu ta'ala anhu kaje de togdana oslobodio 20 Znači, pantalo u smislu ono slično što mi sada oblačimo, znači ove pantale ili bermude ili nešto tako, znači što ima ove nogavice. Ne znači ono što je kao znači, galabija, u stvari što je stupnja ili haljina, nego ono što ima nogavice. Kaže, a nije obuko to nikada prije, niti u tu niti u islamu, osim tog dana. Ni obuko takvu vrstu odjeće nikada prije, niti u tu, niti u islamu.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 عثمان <سؤال> رضي الله تعالى عنه ده توجن فيديو بالرسائل كصلى الله عليه وسلم اسمه كيم ركو يا عثمان احاصروك او عثمان فجلس تكتب كلمه يا عثمان احطشوك او عثمان ياتنادى يودى بكاجنادى يو الله عثمانيك ما يا بوسانيك كاجي فيديو سن بوسانيك يا بكر يا مرى بكاجي ابو سمير اكلي اصبر معنا الليله Jispanu je tog dana također kao postači, rekoje kaže saburaj, kaže tečer obu noć iftariti sanama. Isbir, fa inneke muftirun maana lehila. Kaže saburaj, kaže tečer sanama iftariti ovu noć. Ovo je ospanu radijallahu ta'ala anhu, ovo je njegov ibadet. Znači kad ubijen je biedu ki učio kur'an. Nije tada pomni se pa hodšilo vako, hodšilo vako. Niko pogledajte, subhano allahu i robovi, usta yusari allahu tabarika wa ta'ala. Hrči postiš se allahu i tabarika wa ta'ala odradbi inigovom odradjenu. Draga brati cijenia sestra, tak je bio ibadet salafa. Posti. Tako se prenosi za imama Shafi, rahmatullahi ali, da imam Shafi wa ramazanu ući ući imam ući ući ući ući ući, kana lehu sitoona khatma da imao 60 hatmi u Ramazanu. Ono što je također bio od, od, od adete Selefa, jeste da su, da je Selef, da učenjaci Selefa, koji su bili poznati po drugim naujkama, kao što, je, kao što je bila nauka hadisa, kao što je bila nauka, da bi sve te nauke ostavljali i da bi se posvjećivali samo učenju Kur'ana. Da bi sve te nauke ostavljali i posvjećivali se učenju Kur'ana. I zato Allah vam dao svako dobro. Znači, Ramazan, kada dolazi, čovjek bi trebao u, tom, u tim danima da provede mnogo Vremena se sa Koranom. Znači, i zato se vraćamo na ono važno učenja. Znači, ako ne znaš dobro učiti, kako ćeš i baditi? Kako ćeš osjetiti slast, ako ne znaš šta? Ako ne znaš da učiš. I zato, trudite se da naučite Allah dao svako dobro. I zato čovjek, znači, ljudi ima mašalako i Ramazan uče 10 džuzeva dnevno. Znači, pored obaveza, koji imaju 10 džuzeva uči dnevno. Koji uči više možda od toga? da Allah ta ta popravi naše stanje. I zato sam mislio sada da se dotaknem neč, nešto, ukratko, nešto što je vezano za učenje Kur'ana. Draga braći, cijelne sestre, učenjaci kada govore o vrijednostima učenja Kur'ana. A znate, o tome smo govorili da su učenjaci pisali zasebna dijela u kojima su govorili o vrijednostima učenja Kur'ana. Imam bi kada govori o vrijednostima učenja Kur'ana, kaže da je prva vrijednost učenja Kur'ana da budeš svjestan da je to Allahov govor. Da budiš sestam onda, kada učiš, da tvoja usta, da Allah, tabarak wa ta'ala, počasti u tvoja usta, da uči Allahu u djelaš govor. I zato pogledajte te počasti, koju Allah, tabarak wa ta'ala, dadne onome, koji uči Kur'an. Da uči nešto, što je Allahu tabarak wa ta'ala, govor. Također od učenja, od svar, koje postiču na učenje Kur'ana, jeste da zamisliš i da pomisliš na ahirat Ida je ono me koje na dyniā lukuj jo kur'an Nasi uđanju kawstazabija jeb daudu s-a-mu s-anamu bitira čano yukal li sāhabi l-Qur'an yom l-qiyamati iqra wa ratil kama kunta turatilu fid. Iqra wa ratil kama kunta turatilu fiddu niniya. Uči ibanisa wa nakwa kawstaz na dyniā lukuj. Jir jenna Nasu, mm. I okupio nas u džennetu kao što nas okupio sada ovdje. Džennet ima šta? Daradži. I neće sad biti na istoj? Daradži. I neće sad zaslužiti šta? isto daradži. Mađutim, kako će čovjek zasluživati te daradži? Opet hodno dilema na dunjaluku. Pa će tako onome koji učio Kur'an na dunjaluku. Mislim, koji ga učio, oh, na pamet, jer vidite na što sada ovdje mislim. Biće mu rečeno uči penjise. fa inna manzilateke anda ahiril ajati ayati kunta taqrauha. Kaže, jer kaže, je je darađa, kaže, kod posljednjeg ajata, kojih si znao. I zato Allah mi da ufatiš svakom da naučiš nekoliko. Nekoliko, da naučiš ajata, šta? Nekoliko darađa, više. I maliko mi od vas, kad bi sad neko došao i rekao, hoćeš li da danas zaradiš koju darađu, da bi rekao, neću? Nema sigurno. I zato Allah me dao svako dobro. Da vedate, da svaki dan naučite našto. Za služijenu darađu, ješa Allah i ta'ala, od stvari koji je procesio na učenje Kur'ana, između ostalog je hadis koje je zabilio Žimam Muslim u svom sahiju od ibn Amira radijallahu tala anhu da jedne prijelike salatu a.s.v. rekao, kaže ko bi od vas volio, kaže da ode do Buthana ila Aqika, to su dva pregrađa Medine, blizu tu Medine, i kaže da ode tu i kaže da dovede dvije deve da dovede dvije debele, velike deve deve su bile nešto najvrednije kod Arapa znači da samo odeš i šta tamo ja bi da ti bude dovedeš i ono je tvoje. Pa kaže Allahu poslaniku, "Tona to voleo. bi da odeš, da odeš u, u mesdžid i kaže da naučiš dva ajeta. Kaže bolje ti je od dvije deve. Da odeš i da naučiš tri ajeta, bolje ti je nego tri deve. Da odeš i da naučiš četiri ajeta, kaže bolje ti, je, bolje ti je nego bolje ti je nego četiri deve. I tako, kaže koliko ajeta naučiš. Pogledajte, ode Allahu poslaniku alejhi salatu selam i spominio, stvari dunjala kako bi im približio kako bi im približio znači, tu tu akiretsku nagradu. I zato koliko čovjek možda dođemo mu nekada da, da požudi za dunjalukom, da požudi za dunjalukom, znači pogledajte kako lahko možeš ustvariti veliku nagradu kod svog, ko svog gospodara, subhanahu wa ta'ala. I zato je Selef govorio, Allah vam dao dobro, zato je Selef govorio, kaže, pozabavili smo se Kur'anom, zapam dobro ovu izraku. Daži pozabavili smo se Kur'anom, pa nasi Allah, pa nasi Allah obasao svojim baričetom. Pozabavili smo se Kur'anom, pa Allah šta? Da kažemo za svojim svojim baričetom. Znate li šta je baričet? Baričet je kajr i dobro. Odnosno mnogo dobra il vijšak dobra. Da ti Allah, djel šan, udadne kajr, odakle se šta? Odakle se ne nadaš. Ta fi da da ne pigledaš svoj porodicu, pigledaš svoj ženo, pigledaš svoj djecu da vidiš u njima hayr. Ta ta Allahu جل nauči ni nasr fihim kada subita ni tvajed. Da Allah tbaraka ve taala ti da da budeš da da voliš svojom djecu. I zato zamisli na primjer kako je za čovjeka koji je musliman na primjer da vidi da mu je dijete hafz Kur'an. Ne nam dijete da, zna koliko je toliko. toliko. Međutim ona ona kuća koja se brine da sačuva Allahu جل govor gobor, Allahu جل شأنه što to kući da ti hayra ja sam, subhanAllah, jedna prilke je bio na jednom tako skup bio u jiddi. I da je govor je da šehe zemena I kaže oba zemena kaže mani Allah jil Shanu Podario ahad ašara koukaba. Mani Allah jil lšanu podariho, mani Allah jil lšanu podariho jedan nes, jedan nes vijezda. Misli je či na I kaže svakko odni je Kur'an najmanje jednog revajta, a kaže među njima ima oni koji znaju sedam kerajita, koji znaju voli ko kerajite tako dalje. Međutim, samo oni najmanje zna šta, Zna jedan revajt, odnosno zna jedan, zna jedan kerajt. Kaže jedan meseroditse Allah džele šanon mi dao da su svi, da su svi hafisi. Draga braćo, da naučiš Kur'an, da postaneš hafiz, to je počast od Uzvišenog Allaha tebarek ve Kao što je odgovornost. To je počast od Uzvišenog Allaha tebarek ve kao što je odgovornost. I Izato kaže ulama Koga Allah Kur'an, to je hafis, kao da mu je u njegove grudi. Kao da mu je dato šta? u e može li se postanstvo zaslužiti? Ne može. Postanstvo Allah dželle šanu da min al-mala'ikati rusulan wa min al-nas. Allahu dabire majumalat sima majlud ma postaniki. među postanicima koga hoće. Odabire među ljudima poslanika, opet među poslanicima odabire ljude, među melecima odabire određene i tako dalje. Tako kome Allah jel lašanu podari svoj govor, on ga je odabrao. I zato znajte da Allah jel lašanu svoj govor ne stavlja osim u čisto srce. Hoće li se to srce kasnije isprljati i zaslušiti Juhannam, da Allah tebareho ta'ala nas od njega sačuva, kao što ćemo spomentati, to je druga stvar. Međutim, onog momenta kada Allah jel lašanu nekoga podući u Kur'an, neka zna da, ga, da je Allah i svoj govor stavi u čisto srce hoće li se to srce posle toga upriljati to je odgovornost onoga koga Allah je u šanu podučio i zato pogledajte kolika je to šta počast. i zato na naprimjer vidite nekada ljude koji su inteligentni pametni međutim nije Allah džele šanu podučio Kur'an. Majuti drug je Maju Esra nevide čobeka, nečureć koji je prosečan, nije prosečan. Jer pogledajte štaaj. Majuti u inteligencije može za puno manji od nekog inteligentov. Majuti pa Allah džele šanu podučio od na da bude da bude Hafs Kur'an. kao što reko, kao što je to počast, kao što je to počast isto je tako odgovornost. I zato i zato znate Allah han dao svako dobro. Hadis Muslim od Abu Hurajre radijallahu ta'ala anhu. Da Allah poslanici sallallahu alejhi ve ja ne priliku ušho medinu, i da smo rekli priče češ nam hadis koji su ču od Allahovog posanika sallalahu alaihi wasallam. Pa je kaže priče če vam hadiš, nije bio niko tu, osimene je Allahovog posanika alaihi salatu wasallam. Kaže pa se unes vijesti je buh Pa se unes vijesti je buh Pa kaže došlo sebi, pa je priče če vam hadiš koji sam ču od Allahovog posanika alaihi salatu wasallam, pa se unes vijesti je buh pa je došlo sebi, pa je rekao pričeći vam hadis koji sam čuo da Allah u ovog posanika sallallahu alihi wasallam, pa je šta, Pa se opet u nesvijes. Pa onda je došlo sebi i rekao, kaže, čuo sam Allahu u posanika aih sallatu je pričao i rekao o Ebu Hureyre. Prvo koga će Allah djel lašanu prozvati na sudnjem danu jeste onaj koji je učio Kur'an. Koji se borio na Allahovom putu i koji je udjeljivao. Pa čeo nam je koji učio Kur'an biti je rečeno zašto se učio? Pa će reći učio sam Allah radi, pa Isto na je koje isto naj koji se seborio na Allah, on je lošan u putu. Onda kaže posanika alihissalatu wassalam. Ya iba hurire, inna ha ula'i thalath. Kaže ovaj trojica. Maju nima je ko? Havs Kur'an. Kaže zaista ovaj trojica. Su aowalu khalqillatu sa'arubihimu naru yewme l'qiyana. Su prva kaže Allah va stvorenia, sa kojima če se podpaliti jehennem skavatra su prva Allahova stvarenja sa kojima će se šta? Podpaliti jehennamska vatra. Da nas Allah tebārak wa ta'ala od toga sačuva. Da nas Allah tebārak wa ta'ala od toga sačuva. I zato, draga braću, od prakse poslanika alihi s-salatu s-salam bila da traži dovu od ashaba, da dobe za njega. To je poniznost poslanika alihi s-salatu s su tražili jedni od od drugih dovu. Pa je tako je za biljež imam tirmiziju sa musulmano, da bilahi ibn Omer, Kaže, istadantu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fila umra. Za tražio sam izvon od poslanika alayhi wa sallatu da obavim umru. Pa mi je kaže, la tansani fi du'a'ika ya uhay. Kaže, nemoj me u svojoj dovi, o moj mali bratu. O moj mali brat. Kom je poslanika alayhi wa sallatu wa sallam, kaže, Abdullah bin Umar. I zato, draga braći i cijelni sestri, moramo tražiti, znači da postane naš ad, da tražimo jedni od drugi dovi. Ja ovdje koristimo ovu priliku, tražim od vas da dobijete zamjene za siromašnog Allahovog roba, da me Allah naučini od ovih. Da me naučini od onih sa kojima će se potpaliti, jehannamska vatra. Allah vam dao svako dobro. Ono također, da kažemo što je od odlika ili vrijednosti učenja Kur'ana. Damo dobro, brate, pažno, Allah vam dao svako dobro. Što onaj koji se druži sa Kur'anom dobije jedno dostojanstvo i jedan ponos. Dobije jedan dostojan, dobije dostojanstvo i dobije ponos i zato vidite ulamu zato vidite učenjake zato vidite one koji se druže sa Kur'anom kako imaju dostojanstvo i kako imaju ponos pa makar nekada da će šta to biti na njihovu štetu ili da će im otići glava i tako dalje i zato pogledajte Allah vam dao svako dobro primjeri sure Yusuf. vi znate da Jusuf a.s. bio šta u zatvoru pa onda nakon određenog vrmana bilo mu rečeno hajde šta, izađi iz zatvora. Nije bilo nikakvog suđenja, nitko je priznale, da su ga šta nagovarale. Nego samo došo fala majahur Rasul, nego bilo rečeno da izvedu Yusufu alayhi salatu wasalam iz zatvora. Majuti nisu bili rekli nabijin. Nego samo hajde to izmilosi izađi. A kada je došo izostanek Yusufu alayhi salatu wasalam da mu kaže da izađi iz zatvora. Sada reko Yusufu alayhi salatu wasalam a lma jao u rasulu, kao, arji ila rabbike, fasa'luhuma ba'lu niswati alati qat qa ta'neidi hun. Kad mi je došao iz Aslanik od vladara da mu kaže izlazi za atvara, je li izlazim, ne kaže. Kaže nego idi ti se vrati. I kaže pita i one žene zašto su posjeka svoje ruke. Kada da zašto su posjeka svoje ruke, onda izlazim za atvara. A neću zaći za atvara, su da ste mi vi oprostali, da ste mi vi prešli, ne. Na kojima je dostojanstvo, pomakar da će biti u zatvor. Idite i reci zašto ste me zatvrli i zašto me sada puštate. Tako vam Allah za to nije dostojanstvo. Pogledajte kako nas uzvišeni Allah, tabaraka wa ta'ala, kroz ovaj Kur'an skljajate ući dostojanstvo. I zato ulema koja se druži sa Allahom, tabaraka wa ta'ala, knjigom ima dostojanstvo. Međutim, oni koji su svoje znanje uzeli, da se sad im približe vladarima, da dođu do dunja oluka, oni su zgubili dostojanstvo. Oni su izgubili srtu vidosti. I zato imam Ghazali, kada govori od koga uzimaj zmanje, od koga uzimaj ilm, kaže bježi od alima koji se približi od, <laughs> od dunjalu, kaže firara ka min šaitan. Kao što kaže bježiš od šaitana. Od alima koji se približi od dunjalu, kaže bježi od njela, arabi imaju obijaj da kažu, kaže firara ka min l-asad, kaže bježiš od lava, ali kaže ne, kaže kao što bježiš od šaitana. I zato ulema, kada pogledate, u njihove živote. I zato ću vam sada spomenuti neke stvari iz biografije u Lame. Kad vidite neke stvari iz biografije u Lame, čudite se. Imam Hamza, jedan od imama Kirajeta, nije prihvato, pogledajte šta je čaša vode, nije prihvato da popije čašu vode, da mu da čašu vode nekotko predkiju. Koga podučava Kur'an? Kako se ja sad rekao? <laughs> Idi dones. <idu> <laughs> imam Hamza, da imam Hamza bio, da Allah opusti meni, ne bi razumiješ ti rekao. Zašto? Zato što ti podučava Kur'an. I mislio bi da je to donošenje vode, da je to uzimanje naknade za podučavanje. Toliko nisu tjeli da učini da ne bi njihovo podučavanje Kur'anu bilo šta? Podučavanje para radi. Znači pogledajte, pogledajte dozore. Jedne prilike se je desilo u životu Selefa, Da jedan Alim došao ko, u ko trgovca. Ne vas sad ne zamaraj men. Došao je kod trgovca i rekao mu koliko ti košta ovo? Naprimjer, odjeća neka. Pa kaže ovaj, kaže, košta na primjer 100 maraka. Kaže, može li meni za 80 maraka? Kaže, evo ti za 80 maraka. Kad je sada saznao jedan njegov prijatelj koji je bio Alim, piše mu pismo i kaže, kaže, čuo sam do mene došlo da si svoju vjeru predoradi do njoj Aluka. Čuo sam da šta? Da si svoju vjeru prodora dunjalka. Kaže, je došao do mene da si da kupiš svoj i to, pa, ti je, pa si rekao čovjeku, koliko on ti je rekao toliko tim, rekao daj za toliko. A kaže, on ti je kaže, spustio cijenu zato što je znao tvoju bogobojaznost i tvoje znanje. Kaže, bogo, tvojom bogobojaznošću i sa svojim znanjem si, kaže, to kupio. Kaže, mi se da, budeš, da ne budeš od onih koji si smijavaju s Allahovim ajetima. Da ne budeš od onih koji se smijavaju Allah. Pogledajte, dostanost. Ide je gl i zato, Subhanallah, za za ima, šeha Kureyma Allah mu dao svako dobro. Allah je za šeha Kureyma, znači za šeha Kureyma velikog ima mali šeha Kureyma. Za velikog šeha Kureyma dobiti, a i za malog inša da ga učini ko, ko veliki. Ko kuraima, znači ko šeha da uđeš, da učiš, znači nije mala stvar. Nije mala, nije mala stvar. Ja sjećam se čanso, kad sam prvi put ušao ko šeha Kureyma da učinio, naš brat Amir Allah mu dao svako dobro. Nazvao šeha i pitao da me primi i kaže š ja došao sad ko šeha, ulazim ja prvi put Sa šeha, a ja sam prijeznao šeha Šeha strah i trepet Znači, preto šeha jednom pogledat, nešto kaže Ja sam došao ko šeha, on sjedio Vako ko tu, ja sam ovdje šeho Kaže še kaže, što ste i došao? Kako je ja šeha došao da učim Kako za tebe Kako še je šeha došao, iz daleka došao da učin, Pred tebe, ostavio sam ženu, sam djecu Ostavio sam se, zadužio sam se da, da, da kupim kardan Vremena za tebe kaže naš nekog s ogućnika dučiš pred njim ja ga ne smijem vallahi hoće da uči pred tobom kad hoćeš uči ajo nas odrbe مثلا له hadi kad hoćeš pojacub hadi uči po Kalunu, hadi uči po hadi puri al hamd la pro uči pom me pro uči pom kaže vallahi pe ne vjerujem da se tne kaže meše moliti allah mi nesecanje momenta da sam se više je i da mi je više bila tegoba kod ta da jedan čovjeka vredan čovjeka do što donijega tako blizu onda šta ja da nema isto bedno dođeš do mlade samo i kaže neću <laughs> kaže ših ono, kreni pa ćemo vidjeti pa će li biti vremena alhamdul ja sam tu u kremu alhamdul faala Allah tibar, la, Allah otvori put Allah ne se vam da smo završili jednu hatmi počeli drugo hatmi i tako daj koji ših je došao jednom su bili dolazili ljudi na jedan događaj ja nisam bio tu i došli kažu ših, možemo li da učimo Kuran. Kažu da ne im vremena za vas. Možemo li da učimo, možemo. On došao iz Velikog Zalivskog zaljeva i puno para. Kažu: "Ši, wallahi ćemo ti platiti. Toliko je, toliko." Kaže: vših, tako takum Allah, jednog jedino. dok sam ja živ nećeš predamnom jednog jedinog Harfa proučiti." Pa kaže: "Sad ti daj koliko hoćeš. Dok sam ja živ, predamnom nećeš proučiti šta? Jednog jedinog Harfa." Jer ja kaže: "Ne uzimam, ja ne uzimam pare. Zašto? Za podučavanje, za podučavanje Kur'ana." I zato, znači Druženje sa Koranom, Allah da svako dobro uzrokuje, uzrokuje uzrokuje koćoveka ko ovu stvar. I zato govoriti, zato govoriti o biografiji naše uleme, jedna velika, da kažem potrebna stvar. Ja iš Alla i Tala ta samo namjeru da jednom uh, održim, odnosno napravim jedno predavanje, od onoga što je Alla Tebara, sa čime Alla Tara počasti moje oči da vide, da moje oči vide od stanja uleme i od stanja šjehova. Mojuti inshallah taala nekako ako nas Allah podigne mojuti sefice spremite samo ukratko nešto. nešto od biografije da vidite ljudi normalno sve koji spominju to su steheho bili koji su podučavali Kur'an jerajite tako da li da vidite kako je bio njihov život sa Allahom taala. Odnosno šta Kur'an radi od ljudi. Kakav je bio njihov život sa Kur'anom i šta Kur'an radi od ljudi. Draga braću i sestre čuva sam od sheha Ajmena Sweida. Ne znate koji je Ajmen Sweid onaj što na programu ikri drugima ima onaj misje, jedna od najvećih imama uh, uh, danas u ovom vremenu šehova kirajeta Allah te barakotala me počasti učio sam pred njim, što sam čuo od šeha kaže ja sam kaže učio ko svoj šeha dolazi iz Ujuni sud uva šeha dolazi iz Ujuni sud je bio njegov šeha iz Himsa iz Sirije iz grada Himsa bio je čovjek alim u fiku u kirajetima, međutim pre svega toga bio poko bojasan kaže šeha govoreći u njimu kaže ja sam jedne prilike kaže i, i, išao kod njega u Hims i kaže učio pred njim, i kaže nepile ke meših video kako sa ne maram prema džumatu. Ono video da se nisi da je prošlo, da je bio namaz da nisam klanju da nisam tojen džumatu. Šej sud ibn Sudni bi اصحاب نيتمين bi uzbu gremena. Pa kaže zovnome i posavitu. Zovnome i posavitu. Значи znači, to bio otprilike znači Šej Abdulaziz ibn Sud moj dedo, A to je abdena pradeda. O o i kaže, zovno mi i kaže, sine, kaže, klanje namaz u džematu, ovo Na no, Znači, je bio stari čovjek, 50, 60 godina. I kaže, nakon što me posavjetovo, da klanjam, kaže, namaz u džematu. Kaže, šihe, kaže, ovako, spustio svoju glavu. Kaže, od stida. Kaže, rakomi, kaže, ovo Kaže, ja se ne sjećam da sam u svoje 12. ili 13. godine klanio ikada jedan jedini namaz sam. Ne sjećam se da sam ikada od svoje 11. ili 12. godine klanio jedan namazam. Da sam klanio munfaridan. Nego sve što znam da sam klanio od namaza, klanio sam kako? Klanio sam u djamaatu. Nego sve što znam da sam klanio, klanio sam u djamaatu. E moja braću, jespo mi ucaga ovoga. Danas Allah tebarek wa ta'ala počesti. I da nam Allah tebarek wa ta'ala oprsti. I da nas Allah tebarek wa ta'ala naponizi nasudnjem danu. Kaže, ja se ne sjećam o svoje 12. ili 13. godine, ili 11. ili 12, ne znam tačno, kaže, da sam klanio munfarita. Zatim priča Ših, ših Ejman, kaže, jedne prilike smo, kaže, bili, kaže, na Umbri. Kaže, u Lema i Sirije bila, kaže, pos, pos, pos, pos, posjetila Saudijskoj Arabiju. I kaže, bili smo između ostala u Grijadu, bili u Čiddi, kaže, dolazimo sada u Medinu. I kaže, srećemo, slijed ćemo na, na aerodrom u Medinu. Kaže, izlazimo iz aviona, ono, na aerodromsku pistu kaže, še kako silazi na aerodromsku pistu, kaže, govori meni, kaže, došla je vrijeme. Kaže na sob vrijeme. A govorim njemu, jer je znao, znao sam da će do riješiti, znao sam šta uraditi. Jer on je uvijek prvom vremenu na ja mu kažem, ših, jes nas upilo vrijeme, ali evo sada, a pusaniku je džami, tamo ćemo kreneti. Kaže, dakle vok, kaže, jel nas upilo vrijeme? Kaže, jes, kaže, namaz u prvom vremenu je, kaže, bolje od namaza. Kaže, u pusaniku je džami. Kaže, samo, kaže, svoji odi ću staviti pred sebe. Allahu akvar, Allahu akvar, kako ezan. Kaže, napisti. Нуди сами sebi ona. Kaže sebi ljudi što su bili tu, kaže svi se samo kaže predali za i za Shenha i kaže Allahu turkanijal namaz cemaat. Kaže as-salatu fi waktiha afdal min as-salati fi al-masjidi al-nabawi. Kaže namaz u pravom vremenu je bolji od namaza u Poslanikovi sallallahu alayhi wa še do razzi u juni sud o kokoj vam govoim. onč koddinog suvo šiha ogipad, šiha da base sezo, šiha. Ka je došo kod nje prvi put došo iz Sirije ogi padači kod nega post hadđa doš dogipad. Kaže je prvi put kad je došo kodnjenega ka ši dabaga pogledo.reko ka ja bo nehel to uđiza je kiraati, kaže si hođeš da da mi đazukirarajtima, da te nam načili diplom uđite mišta da onaj da hož da ti dam i Jarvis Krayt da ti dam diplom. Kaže ja u junicu, u uguru, vale, ja sam Braziljun sud u gore والله asam došo kaže da učim. A ti znači, ne samo radi diploma ja i to nego došao sam u isto ne utučeno. Kaže dobro. Kaže kad izvršim sadnje kaže kada je učio nakon određenog vremena kad jeo da ide. Kaže pita ga kaže Boga ti širi kaže ja kad sam teko tebe došao. Kaže ti se meni rekao hoćeš li da ti dam i Jarvis Krayta. Kaže ja sam u isto mimo Krayt i sam kod Vuksheja i kod Vuksheja i kod Vuksheja. Mađutim kaže, kako se znao, kaže da imam kirajete? Kaže, kaže, sine, oni koji se družaju sa Kur'anom, Allah da nešto na njihovim licima. Oni koji se družaju sa Kur'anom, Allah da i prosvijetli njihova lica. Kaže, po licu sam ti znao da si od onoga koji ovo izučava. Ova nas je braća što uče Allah i dao sako dobro što su bilo u Medini, vidli su šehtamima. šehtamim. Šehtamim za obi, jedan od davući učenika, šeht Abdulaziz, u juni suda. Ako neko hoće da nađe šehtamima za obi, ako posjeti poslaniku sallallahu alaihi wa sallam ja ćemo reći ukratko kako da nađiš i temima zoblja. Znači znate kad uđete u poslaniku alaihi salatu sallam, Allah nas počastija. Kad uđete u poslaniku alaihi salatu sallam, ja sada znate gdje tamo je vakur na primjera koja je tamo, zamislite da je sad tamo kibla. Normal, kibla je suprotna. I sad ima ono otvoreno i sad ima lijeva tamo novi dio harama. Odijete tamo lijevu novi dio harama i tražite jednog čovjeka koji je naslonje na z a nikad u svom, živ... u svom životu niste vidjeli nurlije lice od tog lice. Kada vidite nekoga čije nikad niste lice vidjeli više nurlije od tog lica, znajte da je to šehtemim. I nemojte ga pitati i šehtemim, nego to je šehtemim. Ovaj, subhanallah, šehtemim, zaubi, je, znači, tako da kažem jedno čudo. Men Allah, tabarika, počestio, počestio ovog sromašnog Allahovog roba, da, da sam učio koji šehtemim. Ja sam to spominjel, nekdje ovo spominjem, Znači da vidite, znači govorimo o vrijednosti ovih ljudi. Ja sam pokušavao da nekoliko, prilag, nekoliko puta da ući im košite njima. Jedno sam došao, odbio mi nije mi dao. Jednom sam došao kod njega, došao sam poslovnik, sallallahu salaan djam, htio sam samo da ga postavam, jer ja nisam mislio ikada da mogu, da mogu da to šta, da dobijem, da zaslužujem to, da učujem prednji. I ošao sam prosakama i nisam ga, nisam ga našao. Poslije ja sjetio sam ni idem za makku, pa am brat reče, Allah vam dobro, nagradio ga kaže, šta misliš da sada da vidimo na šeji tamo? Ja sam rekao, hajde. Mi smo došli tamo Ja sam se sa šejihom, poljubio u ruku. Rekao tako, ja sam došao šejih samadet pa selam, Allah dobro. Došao sam da učim kod toga, i kod jednog drugog šejiha sam učio tada u Mekki. Tizbio tada tu, Allah dao dobro, mirza, bio koji te po preko sam došao sam šiji kod kodoga da učim nisam još počuo da učim uči za koji dan Še se samo kako kreno mi kaže kaže ako se nešto desi sa njim kaže redonć kod mene učiš ako se nešto desi sa njim dođi kod mene ja nisam samo govorio da je to šit ja sam otšao rekao sam ljud ovo ovo ne mi Znači da dašitem mi kaže nekome od sebe dođi da učiš kome to, to nije ni moguće subhanallahu vratio sam se u Mekku puno ovaj sam kod da bodu učišali i poru kaže izvini neće može još da dođem za deset dana Allah je to mi bilo gore, nego ne zna što došlo sam da učim međutin čovjek. Međutin čovjek nikaj ne zna u gdje je kaj. Vratim Medinu ko šehtemima i počnem učiti kod nika. Allah, alhamdulillah, Allah mi je da učio sam jedno vreme. Ja na kraj kažem šeihu, ovo ću vam sada reći Allah, mi ja obu, star, nisam naučio, nisam vidio sam, osim, osim kroz ovo sada što ću vam spomenut. Rekao sam šeihu na kraju, šehi, nije od adeba da te pitam, međutim, hoću da te pitam, što reku, da tebe. Ja znam koliko si ti je žestok i koliko ti je ovo, Kako si meni rekao da ja učim tebe? Še se okrenio i podgledo, kaže, kaže, možda je tvoja majka zadovoljna sa tobom. Pa ti Allah dao sebe bom dobročinstvo prema njoj, da Allah moje srce okrene prema tebi. A kaže, nije, ja ne znam zašto sam, kaže, prihvatio. Ali kaže, možda ti je samo majka zadovoljna s tobom, pa ti Allah dobročinstvo prema moje srce okreno prema tebe. Subhanallah, ja sam bio nikada prije toga osjetio niti razumio da kažem tako šta znači i kakve pute os, otvara, otvara dobročinstvo prema ratelima. Međutim, vidio sam tada, znači, kruzovo, kruzovo što sam, sam spomenuo da Allah, tabarak va ta'ala, utječem se od, od, spominjanja, od spominjanja ja. Također od stvari koje sam bio vidio tuk u šeitamima, e, šeitamim kada dođem, kada sjedne u haram, on kada sjedne, vako dođu, odmah dođu mučenici donesu mu dvije čaše vode. I stave dvije čaše vode šta? Ona stava ispred ljega. Ja isto tako ne prilike sam došao i bio sam prvi koji sam učio. I otišao sam, vidio ja što drage drugi. Hoću ja da isto to uradim. Ja odem i donesim i stavim sprišeja dvije, dvije čaše vode. Še se nas mi kaže, što zna dvije čaše vode? Ja, ne, ne znam. Drugi donese dvije čaše vode. Kaže, što nije znam nje jednu? Vala, gore, ne znam, vidim, donese dvije, dvije čaše vode pa donio ja dvije vode. Kaže, ispričuš ti? Kaže, sada priču za, za dvije čaše vode. Kaže, jaka sam učio ko svojeg šeha, to je šeha za joj nasud. kada kad ulazio u masjid, kad ulazio u džamiju, kdje bi šehe učio, kaže, bi naso čašu vode i stavio ispred šeha. Ako šehe hoće da pije, da pije. Ako da pije, neće. Nikada ne bi se pred njim, da pred učim, a da ne bi mu stavio šta? Da mu ne bi stavio čašu Kaže, Allah ne bi zna, radi te moje iskrenost u tom delu Allah je mene dobro nagradio. Sadaka dedoj moj kim kaže valla bez mog فراجين. Kade taš mi donese dvje čaše vode. Oh, no, no, no. Dođi mi da nesam mi ništa, a? Da nesam dvije čaše vode. Radimo <laughs> je, radimo isku. He ja kaže to je zašto zašto ti donosiš dvije? Zašto ti donosiš? Zašto donosiš dvije čaše vode? Draga, broj, učinj, pred svego ima. Ne nešto. Ne može čovjek stići svoje znanje stići. E zato što je Abdulaziz ibn Sudija govorio: "Ma nah wa sallama man sala illa bil adab. Ni adosego ona koji dosegu osim sa edabom." moraš imati adab ponašanje prema drugima adab ponašanje prema roditeljima adab ponašanje prema starijima prema od koga učiš prema ovom prema ovom moraš da imaš adab i zato ja vam napominjem znači kada je drs, ne radi onoga kojim govori Ovaj koji govori to ne zaslužuje kao što kaže pjesnik kaže tako mi Allaha da znate moju unutrašnjost, kaže ne bi mi mi salam nazvar ali vam govorim radi adaba zato što spominjemo ove ajte hadis znači mora čovjek kad računa kako sjediti na dersu kako slušati, možeš na dersu i, i, igraš, i, igraš, i igraš igrica. I zato ja kažem, da Allah je lešan u nagradi, međutim, ja ne mislim da ima baričeta u, u, u, u onima koji nemaju opravdanja, slušaju dersu preko ovih pautaka itd. Znači ja kažem, žena sluša ders, hekla, u muškarci razumiju da slušaju možda ders, igraju igrice, igraju nešto, nako putili slušaju des, nema tu baričeta. Ashabi Allahovu, posanika, alih i salatu wasalam, kada su slušali posanika, alih i salatu wasalam, bili su kada su im na glavama ptice zašto zato što su slušali ono što izlazi iz, iz usta Ima Malik nikada nabi u Medini Allahov poslanik alejhi ve sellem odnosno jeho nakon kaže je, kako ću jahati tamo gdje su bile stopa Allah su hodale hodal, stopa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem Nikada nabi citirao hadis ada in nabi prenio hadis ada nabi uzu abdis je nabi Usto, ili je posobuf itakučeni zašto iz adaba Prama, govoru, koj pranasi ato je govoru, Allahu ak posanika sallalahu alihi wa sallam. Iza tu da imaš adab, Allah je tu da i baricat. Druga svarna kažem, što naši ulami, što iz nijegovu akstanja vidiš, što je praktično, što je praktično za nje. Wallahi, kao sam učiliko šeha, jedan moji šeha u pravi kod kojinsa, sam abdu l-Hadim i suti, Allah ima da učiliko šeha, vallahi učiliko šeha, učiliko šeha, učiliko šeha, Wallahi, Wallahi, Wallahi, koliko puta smo učili i učimo i še i sam počne plakati. Dođe i se neki ajt i še i počne plakati. Tako Allah ima li bolje primjera da ti neko pokaže bogobojaznost, da ti pokaže šta su ajeti, šta je život sa ajetima, šta je život u, okri, u krilju Allahove tabarak od ta ta'la knjige? Ima li? Pogledaj, pokažete svojim primjerom. Osman radijel Allah ta'la ta anhu, kada smo govorili zašto toliko učiš Kur'an? говор еваллахи لو تهورت قلوبنا ما شبعت من القران كاجда سنه сърце каже чиста каже такми الله نكدا سنه بيزдово لله نكدا سنه بي ناسب لله وكبره سبحان الله يا بسم الله مي почести да служим да хизмети شيха كريма вози возио бегаутом вероте ми samo je šest godine. I ših vaza ponavlja. Valah i zaspe ponavljajući Kur'an. Valah i sam ga vidio. Moje se oči vidjeli da ših i zaspe ponavljajući Kur'an. Kako drži Musa i zaspe. Zamislite to. Zamislite to. Zamislite to je pocudu njalučku. Da Allah je lešanu učini da tvoje sjećanja budu vezane za Kur'an. To je nešto što vam često spominjem. A naše sjećanja, draga braću, budu vezane. Zašto? Za Allahu Tabaraka ta'ala knjigu. Nema ljepšeg osjećaja od toga. Nema ljepšeg osjećaja od toga. I zato spomenut ću vam jednu sad, što je, da kažem na neki način vezan za mene. Ja neki dan tako, među, među stvarima starim, naćem jedan svoj dnevnički što sam pisao kako sam bio u madres. No, kad ka, ka, ka su u osnovnom školi, kad su u srednjoj školi, pišeš tako dnevni, da malo piše svoje ljubavne probleme no, i tako dalje, nođutim sam u tome u svim tim silnim problema sam našao jedan lijep dan. A to je bio dan kad sam završio Hrsku Rana. I sam napišu, so, Ramazan, ta sam napišao svoj Ramazan i kad istrelam brat da la samno brat Habzar Mina Bazalam. Alhamdulillah al-mashra'i madiskraita. Mi smo bili prijatelji, bili smo zajedno u madresi, istudirali smo zajedno istudirali smo do završnih eks. I napisao sam taj dan i uglavnom sam zapisao svojim osećanjima, šta staciona ko kada čeka da završi poslednji ajet iz je te barekuta ta'ala. Ne zato što nisi znao nešto mnogo znači, a boja se da ne budeš da ne pri. Da zamisliš da Allah te barekuti i ta'ala, da počesješ da znaš koliko je toliko iz Da tvoja prsa šta? imaju toliko i toliko iz Je draga braći cijene sestre, Allah da osako dobro. Da ne dođimo, da ne Allah da osako dobro. Znači, dunjalu je dunjalu. Akiret i Ashabi su govorili, kunu min abnai l'akhira, ولا teku mu min abnai dunia. Budite sinovi akireta, ne mojete biti sinovi dunjalu. Budite sinovi akireta, ne mojete biti sinovi dunjalu. I zato, sjećaća onog događaja, kad je bil Hunayn, kiedy byli ona wielki ratni pielen. Pakanie przesłanie sallallahu alejsallam dawało ratni pielen, oni mako isu tak byli priem islam, da pridobili imowo serce. Pa su ansaria to byli anako suenia per parlezza CB d'apostoli inshallah allahu alaihi wasallam niyet che sta in sakin fani che sta ti de o mec ah ma se ne ci vrati da se ne فا المثالح عليه الصلاة والسلام كه يخبر الله يخبر الله هو يخبر الله فإنساري فسر آمه هو يخبر الآن فقد تم تحراء فالب Thirty мне الصلاة والسلام سي balconies يقول ولم يücksبه يخبر الله يَنق accepts ايه الله يَمْ Breakfast أَنْ سَعْبُّ أَنْ سَمْ أَنْ سْعَرٍ أِن سُبْلًا يَيعٍ لِم ثَ два اخري向 قدر ألا أن تخرجنا انظررت تقال يا ماعشر الأنصار لا تردوا أن يدهب الناس بالشاه والبعير و تدهبون بعد رسول الله يقول لست سدور نشر کسجر قمت ربق 기�نShake've alreadyication diffé dic job 겁니다. få許 firmologia'sville x Sozial fuerte.ちは مجددك فإض ru أحمسكية ven Turnbull권orm mutta أيها الشاهية Prozent صنع مية الدولاتية xin Shối الفкрiqueique.».雨هم ن podia العديد متולם ، سبój uncomfort쁨 때는 ظالمين سي SP recuper. الض!!!! yeom kilowatt SaraAR. Sa i sa ovcama, a da vi idete sa čim? A da vi idete sa Allahom i Poslanikom. nista zadovoljni, da ljudi idu sa devama i sa ovcama, a da vi idete sa svojim Poslanikom. Ako kaže Poslanik Aleh salatu salam, kaže tako mi Allaha kada bi svi ljudi išli jednim putem, a je išla drugim putem, kaže bi išao putem kojim idu Ensari. I zapavljate ovo dobro. Za nije se da ljudi idu sačin, Sa kravama i sa ođama. A da se vi vraćate sa svojim postanikom. A da se vi vraćate sa kim sa postanikom. I zato pogledajte te odlike opet ashaba. Pogledajte oči. Koje Allah djel vršanu počasio. Da gledaju u lice postanike sallallahu aleyhi wa sallam. Da gledaju u postanikova sallallahu aleyhi wa sallam oči koje Allah jale šanu počastio da glada je u posaniku sallalahu alihi wa sallam rukje koje su dira le posanika sallalahu alihi wa sallam draga breću Allahu u draga breću Allah u nije ljuba pravo posaniku alihi salatu wa sallam način jošto što je slovo na papiru pa ljuba da tvoj srca ositi pa su bihle za dovolni za što su bili sallahu i posaniku sallalahu alihi wa sallam. da Allah jale šanu po pravi naša stani da nasa Allah jale šanu suhli da nas učini odoni koji se druže sa te tebārake wa ta'ala i da nas Allah na tome usmrti i da nam Allah podari lijep sršetak jer draga braćo nesmi je da nas zavara naš ibadet jer neke stvari koje sada odi spomnio ja sam spomnio morda prije međutim nije se podsjećamo ovo nije dr sada da učim, sad se podsjećamo draga da braćo lijep Ramazan je prilika da doviš da ti Allah jelšanu podari lijep sršetak i zato pogledajte, ima hafiza sa kojima će biti potpanje bit jehennamska vatra. A Allah je prostitutki koja je napojila psa, Allah će joj prostiti. Allah šanu će prostitutki što i nemojte da vas zavara vaš ibadet ikada. Nego uvijek moramo biti ponizni na onom ibadetu koje nam je Allah šanu, sa kojima se Allah je počestio. I zato onaj hadis, valla ja ga često spominjem, Allah mi... Treba mogo često spomniat, kone žene, al-ghamidije, koje počinila blud. Hadis u Bukhari, muslimo je o drugim, počinila blut I ono čovek, koje počinio Ma'iz ibn Malik, počinili su blut. blud. Međutim, čovek pogriješi. Al-mumin zakaje. I došlo Allahom posaniku sallallahu alaihi wa sallam, došlo je Ma'iz, i kaže Allaho posanika počinio sam blud. Pa kaže posanika alaihi salatu wa salam kaže, bite junun. Pogledajte kako je posanik bih milostri, kako je tražio pradanje ljudima. Kaže da nije mahtovan čovjek. Da nije zgubio pomed, pa ne zna nije on šta govorio. Pa kaže Allah posanik, kaže nisam lut. Pa kaže posanik, alihi salatu wasalam, še riba khamran. Kaže da nije popio alkohol. Pa se ashabi, prijma koše, vallahi, kaže Allah posanik, ništa, kaže, ne osjetimo. To je bilo četvrti put mu tako rekuo. Tri puta mu je dolažio, kaže Allah posanik, počinio sam ljud. Kaže mu posanik, alihi salatu wasalam, te kaže pre za svoje. Pa dođe drugi put, Allahu poslanici počinio sa bile. Teško tebi idi odmene. mene. Pa dođe treći put, kaže Allahu poslanici počinio sa ngri. Kaže teško tebi da. Kad mu došao četvrti put, rekom mu ovo samo rekom. Pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem na da se šta? da se kamenuje. Pa je došla žena. Pa kaže Allahu poslanici počinio sa put. Pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam teško tebi idi od mene. Pa kaže žena kaže: "Aturidu an terudni kema radat tamais?" Kaže, jer pokušalaš imene da vratiš kao što se vrati majza. Kaže, hoćeš da vratiš imene kao što se vratio majza. Dolazi gdje, dolazi u smrt. Ali da se očisti. Kaže, jer želiš da imene vratiš kao što se vratio majza. Pa kaže, Allaho poslaniče, ja sam trudno od buda. Pa kaže poslanik sallallahu alayhi wa sallam, idi i kaže kada rodiš dije kada Koliko treba ženi, da rodi? Tak kažem nek je bilo u drugom, trećem mjesecu, nek je bilo šest mjeseci. Ako se šest mjeseci rodio dijete, šta može doći čovjeka kušma što će što radit, čini oporstačeni Dolazi, kaže Allahu poslanik će rodla sam dijete. Kare poslanik kare sallallahu selam kada dijete počne jesti hranu, onda dođe. Koliko treba da ga odbije od dojenja? vigodne. Pa kaže pa je došla i vrlo sviđi kubzom kaj je doshla i doblasvoj dijeta kaj je uruci dijeta kaj je je rasul Allah hada waladi qad akla kubzan kaj je Allah hupostanici ovoy moj dijeta kaj je u nasada i hran hada waladi qad akla kubzan ovoy moj dijeta kuj počilo da i hran kaj pustanici alih salatu wasalam pred u da sahaaba da se kamenu da se kamenuje do smrti pa odno neko jesu je bilo kameno bio je khalid ibn Walid pa kaže kada je pogodio kamenum kaže fesabba ha pa kaže ružno reko u njoj pa kaže posanika alihissalatu wassalam ya khalidu mehlen o khalid polako kaže ona se pokajala Allahu jale šanhu tawbom da se ne znam kakav grešnik pokajo tawbom bilo bi mu dovolno da se ne znam kakav grešnik pokajo i robimo dovoljno. Draga, ga ovo je lijep sršetak. Ovo je lijep sršetak. I zato ne treba naš, na, naš ibadet da nas učini oholim. I sada je armazan. Prilika čovjek popravi svoje stanje. Za ibadet. Znači, da malo zaboravimo sjela, zaboravimo ove stvari, znači ibadet. Sveđuda. Najljepšeg ne najljepše može osjetiti slavstvijestena, Iza te uzvišani Allah tebarek wa ta'ala kaže Wajitma kada se govorio Ramazanu kaže Wa idha sa'laki ibadi anni fa inni karib. Kada tamoji rabu yu piti Zamane kaže pa i blizu. lizu Ava se spomni wajitma ukojima se govorio Ramazanu Ukojima se govorio postu Iza te ula nasa Allah jala še anu učinni Učinni Učinni Allah Učinni Allah Učinni rabu Sakojima te uzvišani Allah tebarek wa ta'ala Biti za dovolj Akuulu qavlihada Wa stagfiru Allah li wa lakum Fa kao što smo rekli sovim znači sovim terminom znači do Ramazana ćemo stati inshallah i ta alah Ramazana ja sanada da ćemo nastaviti međutim inshallah taala bicete bicete obaviješteni molim Allaha te barekuta taala da nam ismele da, da učini da Ramazan provedemo ibadatu da učini da izađemo iz Ramazana da nam Allah te barekuta taala oprosti grehe da nas Allah te barekuta taala približi svojoj milosti da nas uda da nas uda li svoje serdbe draga bracio znači ovo je također prilika da dobijemo jedni za druge Iza to Allah da usahko dobro dobiteni. Iza drugi, iopajtas, pot se čam nači. Kada se setite, zamolite Allah, tibarak wa ta'ala. Zavuk se no mošnog Allaho pogrub. Wa sallalahu